Tere uh, really päevast! On meeldiv olla tagasi ja õpetada really seda kursust. Mulle meeldib vana testamenti teoloogiat õpetada. Ja pikka aega tagasi oli mul see viimatise võimalus. Aga mulle meeldib seda teha ja neid mõte teiega jagada. Ja ootan pikki silmi neid pikki tunde, mis meil ees seisavad. Alustuseks ma tean, et teie loengute pikkus on 45 minutit ja siis on 15 minutit vahetundi. Ma saan aru, et informatsioon no, on niivõrd põnev, et te isegi ei taha mitte vahetunde See oli nali. Ma tean, et teile on vaja võtta ka vahe aega ja ma pean niimoodi teha, et, et ma pean seda 45 minuti ja 15 minuti seadust enam-vähem järgida. Aga kui ma lähen ka üle, ja siis ma ikkagi teen 15 minuti see vahe aega. Ma Tavaselt on nii, et kuskil kursuse keskel on tekivad inimestel küsimused. Ja parim viis küsimustega tegelemiseks on see, et järgmise loenguse alg alguses ma annan võimaluse küsimuste küsimiseks. Ja kui me teeksime seda loengu keskel, siis see võib katkeda. Ja loengu lõpus on ilmselt jällegi raske. Ja lo jõuda loengu lõpuni ja siis võtta vahetundi Aga püüame nii, et. Küsimuste aeg on tunni või loengu alguses. Ja samuti mõtlen, et vahetunnis, et minu jaoks on täiesti hea ja õige, kui te tulete minuga rääkima ja küsimusi küsima. Aga te peate võtma kellegi endaga kaasa, kes oskab tõlkida kui te just ise ei räägi inglise keelt. Sest eesti keel, et ma ei oska, ja vene keel, ma veidikene mõistan. Vene on siis üsna, üsna vähe vene keelt. Ja kui soovite küsida küsimusi, siis tulge! ja võtke tõlg kaasa meie teema on vanatestamenti teoloogia kas mul nõigus et olete juba läbinud vanatestamenti sissejuhatuse kursusse nii et see kursus ei tutvusta vanatestamenti me tegeleme Vanades meendi materjaliga küll, kuid hoopis teisel viisil. Ma loodan, et need mõtted on samuti teile tuttavad. Ja mitmed asjad, millele ma viitan, peaksid olema teile tuttavad. Aga semas, me ei räägi Iisraeli ajaloost ja ka uue vanatestamendi loo, loost, vaid me me juuri eraldi profeteid või psalme, vaid me võtame teatud teemad või aspektid vanastestamendist ja toome need kõik kokku ja teoloogia eesmärk, eriti just biibliteoloogia eesmärk ja vanatestamenti teoloogia eesmärkud nimetakse ka biibliteoloogiat on eesmärkiks on see, et me mõistaksime, mida ja kuidas Jumal ennast ilmutab vanast testamentis ja mida ta ilmutab Oma suhte kohta inimestega vanast testamendis. Me vaatleme seda läbi erinevate dimentsioonide. Ja esiteks räägime ideedest ja erinevatest arusaamatest, mis eristavad teoloogiat ja süstemaatilist teoloogiat oma vahel. Nii et on oluline sellest erinevusest, mõi, tead, seda on olune mõistma, ja siis me tegeleme kuue erineva kategooriaga, mis on ka ainekavas olemas. Mis ähm, siis käivad kõik vanadestamentid olla? Alla esiteks on Jumal, nii nagu ta ennast ilmutab vanastestamentiks. Põhimõtteliselt sellega tegelemegi kogu hommse päeva või suuremas hommsest päevast. Ja see järel. Tegeleme inimesega, inimese loomusega. Vaatleme seda, kuidas milline on Jumala ja inimese vaheline suhe, mis hõlmab korjust, pattu ja päästet. Vaatame. Teemasid nagu valik ja leping, ja räägime ka eetikast ja vagadusest ja lõpuks räägime mess messikontseptsioonist ja esvatoloogiast. See hõlmab kogu vanatestamendi teoloogiat, aga need on põhikategooriad, mis on olulised. On veel asju, midest, midest võiks rääkida, aga, aga need kuus on kõige olulisemad kategooriad. Ja kui meie kursuse pikkus on limiteeritud, siis ma arvan, et need on need olulised asjad, millest me tuleks rääkida. Täna. Me alustame. My plan is teoloogia teoloogia võrdlemisega. Vaatame minist erinevused, räägime kahest erinevast koolkonnast, mis on oluliselt mõjutanud Pibli arenguid ja kolmandaks täna tegeme. selle küsimusega, mis võiks olla selline ühine prinsiip, mis läbib vanatestamendi teoloogia ja selleks on Immanuel? Nii et see on meie tänane siht ja suund. Aga homme suurem osa päevast räägime jumalast. Ja kuidas ja mist mida tema vanast testamendis enda kohta ilmutab. Alustame üldse. Teemaga, milleks on teoloogia. Mis on teoloogia? Teoloogia põhimõtteliselt jumala tundmine. Sõnateoloogia tuleneb kreeka keelest teos, mis tähendab jumal ja logas, mis tähendab sõna. Sõna või teadmine. Jumale tundmine, jumala teadmine. Nii et teoloogia ongi selline. Kui sa õpit mõnda inimest tundma ja sa õpid ta tundma suhtlemise kaudu, Aga parim viis teda tundma õppida on, kui sa hakkad tema ka rääkima. Kuulad, mida nad on öelda, Kuulad, mida nad räägivad sulle. Ja rääkid. Küsid tema käest, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad asjadest aru saavad. Ja teoloogia teeb seda sama. Jumala sõna on see, mis räägib meile sellest, mida Jumal enda kohta ilmutab. Ja Jumala sõnaga, Jumala sõnas Jumal ilmutab ennast meile. See võib tolm mitmel viisil, viisile esiteks. Taimub see struktureeritud, organiseeritud viisil, kus vaatad erinevad aspekte jumalago. Ma erinevad aspekte ja püüad neid kuidagi organiseerida ja teha sellises süsteemaatilise esituse sellest. Ja siis selle põhjal uuesti püüad süvendada oma teadmisi. Ja nii ongi see süstemaatilise teoloogiaga. Nii et süstemaatika on organiseeritud. Teine viis on see, et sa võtad mingi teema ja vaatad, mida Jumal enda kohta ütleb. See on nüüd biibli Kui süstemaatikas Teoloog püüab võtta erinevad ideed erinevate teoloogiliste ainete teemade kohta on kas jumal, inimene, pat või etika või vagadus siis süstemaatiline teoloog Püüab kasutada filosofilisi kategooriaid ja ideid, et suurendada teadmist selle kohta või, või saata püüab laiendada seda, mis on piibis öeldud. Ja, ja samuti püüab sinna hõlmata erinevad religioosse traditsioone. Nii et süstemaatilises teoloogias kasutatakse süstemaatilist lähenemist, organiseeritud lähenemist, mis molemuselt on küllaltki filosoofiline. Ja see püüab luua sellist mõttesüsteemi. Ja sellise mõttesüsteemi toomise juures on oluline see, et inimene võtab need mõtted ja näited ja võtab need erinevatest religioonustest võteid ja viibe meie aru saama laiemale pinnale, kus seda on Jumala sõna. Ta võtab kõik need erinevad allikad ja tekitab sellise raamistiku, mida siis võib kasutada jumalast mõtlemisse alus, alusena. Seal kas ka piiblit. Nii et lihtsamal kujul piiblimaterjal on algus võhk lähte koht Jumala mõistmisel. Nii et Jumala sõna on Jumala mõistmise lähte kohaks ja, ja seda, seda räägitakse kui ratsionaalset alust. Ja nüüd süsteemaatiline teolooga konstrueerib Jumala kultuurilises kontekstis ja sakeli ka väga inimlikul viisil. Selle kohta on näiteid mitte ainult teoloogias Vaid selle näiteid on ka erinevates religioonides ja religioosetes traditsioonides. Näiteks kui ma paar aastat tagasi olin Indias, kus ma õpetasin maailmareligioonide kursust ja siis ma käisin kahes hindu templis ja mul oli kolleeg, kes oli pärit olnud. Hindu. Ja kui me läksime sinna hindu templisse, siis me läksime sinna pühamse paikas pühasse, pühasse alasse. Mina olin seal selline lihtsalt vaatleja, aga tema jaoks oli see konkreetne religioosne praktika. Ja ühel hetkel ta andis raha. See oli küll väike summa, aga ta selle raha preestrile ja preester helistas selle peale kella. Ma küsisin oma kollegi käest, miks see preester kella helistas. Sest ütles, et jumalat äratada, sest ta oli just talle midagi pakkunud. Nii et nad, need jumalad oli selline, et jumal on üsse sellises, sellises uinuvas olekus ja kui keegi midagi tal annab, siis ta niimoodi teeb silmad lahti ja vaatab, mis nüüd on. Nii et igas riline õigus oma teoloogia. Aga arusaami on tõesti erinevad ja erinevad on praktikad. Kui me vaatame ühte pühendunud moslemit, kes viis korda päevas palvetab Allahi poole. Aga kui sa uurid tegelikult islami palvekonseptsiooni, siis sa leiad, et see palve on väga erinev kriuti või kristlikust palvest, sest et islami palves iga palve aeg, tal on erinevad, on teatud kehalised asendid ja teatud rituaalid, mis tuleb enne täita, näiteks, et sa pesed ja, ja lautad vaiba põrandale ja sa teed kindlaks, et sa oled pea näoga mekapool ja siis sa pead need, pal need palveasendid võtma ja nende seerias korduvate palveasendite seeria järel, siis sa võid ka teatud sellise palve esitada Allahele. Aga seda ei peab sõnalist osverpoosetuse ei pruugi olla. Sa võid ka lihtsalt teha oma need kummardamised ära, rullida vaiba kokku ja ära minna, sest oled täitnud oma kohuse Allah ees, oled teda kummardanud sest et see oli see, mis well, nõud, see, mida käest nõutakse. Vastutus before, ja, ja selle täitmine on väga olulised. Ja süstemaatikast, see süstemaatiliselt jõud, võib ka leida selliseid konseptsioone, kus on meil vastutus ja... Kui Kuidas on, milline on sinu suhe Jumalaga ja nüüd edasi? Nii et süstemaatiline teoloogia tegeleb religiooniga holistlikult või terviklikult ja püüab mõista Jumala konseptsiooni suuremalt kui puhtalt piiblial. Ma ei ütle, et see kas on vale või õige. Aga ma tahan öelda seda, kuidas olukord on, et süstemaatikaga. Ta võtab piiblimaterjali ja seab selle aluseks. Aga siis ta püüab kasutada. Inimese ratsionaalsed mõtlemisvõimed ja minna kaugemale sellest, mida Piibel ütleb ja, ja mõtestada teelinevaid konseptsioone nagu jumal inimene pat pääste mida küll piiblis identifitseerikse, kui püüab neid mõtestada. Ja see on üks põhjus, miks läne kirik tegeleb asjadega nagu, et on probleemi feminismi ja homoseksuaalsusega. Ja kui sa oled ühine metodist, siis tead, et üks suur probleemi vald, metodismis on homoseksualism, sest et väga tugev hääl kirikus on nendele, kes tahavad homoseksuaalsust aksepteerida kui normaalsust et see on sama normaalne kui heteroseksuaalsus. Ja siis on teine osa kerikust, kes ütleb, ei, see ei ole piibellik. Homoseksuaalsus õigustuseks tuuakse esile mitmeid süstemaatilise teoloogias tulenevaid põhimõtteliselt. Homoseksuaalsus just demonstreerib seda vastuolu süstemaatikat vahel, mida võib samuti kasutada homoseksualism õigustamiseks. Ja teisalt siis piibli teoloogia vahel, mis on tugevalt homoseksualismi vastu kerikus ja nüüd mis on juhtunud et need vastuolud võivadki tekida, kui me kasutame nii-alt elinuvad teoloogilisi süsteeme, kas siis biibliooloogiat või süstemaatikat. Nii ma olen ma puhul, ma olen ma puhul, peab rõhutama, et teoloogiat ei tehta mingisuguses abstraktses vaakumis. Inimesed Kas siis biibliteoloogid või süstemaatilised teoloogid vähemalt püüavad kasutada õpetlaste mõtteid, et mõista erinevaid usuaspekte. Aga, sel, aga lisaks ka sellele ka neid rakendada elus eneses. Ja kuidas siis inimene peaks elema. Ja kuidas inimene peaks mõistma jumalat ja inimest ja pattu ja päästet ja muid konseptsioone. Mõnikult me. Nende järjeldustega and ei saa olla nõus, aga nad on. Uh, nad, nad otsivad vastutseid. Nad püüavad leida laiemat jumala mõistmist. Nad ei taha nii-öelda luua vastuolusid. Te tunnete eksoduse lugu mänastestamendis. Ja teine moosuse raamat, ehk siis Eksuduse raamat räägib selles, kuidas israeliidid on Egiptuses murjapõlves. Seda võib, lugu võib väga mitmeti tõlgendada, aga Traditsiooniline piibelik lähenemine on see olnud, et Israeliitid olid egiptlaste orjad, aga orjuses olid nad oma Jumala unustanud. Aga Jumal oli ustav oma tõestustele Abrahamile ja... Ta otsustas sellelt inimese, et pöörata tagasi enese poole ja sellega saabki muhtluse lugu alguse siis need kümme luhtlust ja välja Egiptusest ja rännak tootatud maale, mida, mida nimetavad tänapooli täna Iisraeliks. Aga teine tõlgendusviis Mõnemates, mõned süstemaatelised teoloogid on selle välja arendanud, et nad kasutavad sootsiaalse õiglusideed. Küsimusale ei olnud see, kas Israeli rahvas oli Jumal unustanud või mitte, vaid arusam on selline, et vastavalt... Sootsiaalse õigluse tõlgendusele orjus ei ole kunagi aksepteeritav. Elamisviis. Jumal mõistis Egiptaste üle kohut, sest nad nendel oli oli jumala kartmatu eluviis, millel on sundinud israelitidele peale ja jumal valmistas siis sellelile väljapääsu Egiptusest. Ja samas ka karistas Egiptlasi nende valede tegude eest et nad ei olnud õigust teinud ja. Iisraeli rahvale. Can, uh, uh, Nii et sama lugu, aga me näeme, kuidas seda tõlgendatakse erinevas mõtmes. Me näeme, et Exodus Exodus lugu lugu the... algab tõepoolest sellega, kuidas Ol, Israel rahvas oli unustanud oma Jumala ja Jumal otsustas sekkuda. Mõlemad tõlgendused et äh, äh, aksepteerivad Jumala sekkumist. Aga lõppjärjeldus on, on erinev. Esimene on see, et, et Israelidid on tulnud tagasi jälle Jumala juurde läbi Jumala ustavuse. Teine tulemus on see, et israeliidid on vabastatud sootsiaalse ebaiglusalt, et nad on vabastatud elama vabaduses osaduses, osadusse Jumalaga. Need on kaks väga erinevat järeldust ja väga erinevad sellist äh, mõistmisviisi ja näiteks Lõuna-Ameerikas, kus ajalugu, orjapidamise ajalugu ja rõhumise ajalugu on väga, väga pikk ja et see nii-öelda vabastusteoloogia on saanud väga populaarseks. Teatud inimkruppide hulgas lõuna margas, et õigustada revolutsiooni, et õigustada vastuhakku ja õigustada mitmeid üles tõuse oma valitsuse vastu. Mõnedes piirkondades on vabastusteolega väga populaarne õigustus inimeste tegudele. Ja lägi, selle põhju, see põhineb süstemaatilise teoloogias, kus piibeli lugu, vaidakse jah küll piiblist, aga sinna lisatakse selle allikale lisatakse oma tõlgendus. Ja on tõsi, et jah, Israel pääses Egiptuse orjusest tänu Jumala sekkumisele. Aga kas see tähendab, et Jumal mõistab kõik orjapidamis hukka? Aga piilpeteoloogia Alusel me võime ütleda, et ei. Ja kui me luge, loeme edasi vanatestamenti ülejäänud, ülejäänud moosuse raamatutes, siis Jumal ei ole kunagi seal orjust hukka mõistnud, vaid ta reguleerib seda ja reguleerib selle Äh, inimlikuks, And nii et see sellisel viisil on võimalik elalda. Orjus isenesest ei olnud äh, midagi, mida vana testament äh, tervikuna hukka mõistab ja isegi mõde uues testamentis ei mõistet, et seda hukka, aga see, mida Jumal tegi, oli see, et ta Ta pani orjusele piirid. Et teatlusmäärane on, aga sa ei tohi nii-öelda seda kuri tarvitada. Et seal on nüüd piirid. Tuleme nüüd tagasi tänapäeva maailma. Ja sest ma arvan, et on uline, et me mõistame, et täna päeval Õpetatakse, et kogu orjus on vale, aga on paljud inimesed, isegi läne ühiskonnas, kes elavad orjuses. Kõige tavaliselt nad elavad majanduslikus orjuses. Amerikanendriikuses on palju aasta olnud põhiprobleemiks, et inimesed ei saanud vahetada töökohti, sest et kui selle töökohapalt, töö, kui nad kõige kohad tahkunud, siis kaostavad oma, oma tervise kindlustuse. Tervise kindlustus on väga kallis Amerikanendriikides. Ja siis nad jätkavad selle sama töökohal. Nad võib juba vihkavad seda tööd. Nad võivad... Nad see võib-olla neid juba turmani ära töödanud. Et need tegelikult talentid lähevad kaduma. Aga nad ei saa selle töökohat lahkuda, kuna. Sest et neil ei ole majanduslikult see võimalik. Nii et see on üks selline majunduslik orjuse vorm, mitte küll täpselt selline füüsiline orjus nagu vanast, vanas Egiptuses. Nii et aga, aga kahjuks loogia ei tegele nende tegele et te teemadega. Võib vastust põhiliselt nende revolutsioonist olukordadega ja annab inimeste õigustuse vastu hakata ja korraldada revolutsiooni. Ja samuti see demonstreerib meile ka teatud süstemaatilise teoloogia probleeme. Esiteks on eisegees, eisegees. Eisegees on Kreeka paritolusõna. See tähendab, et teksti loetakse sisse midagi, mida seal ei ole. See on nüüd sisse lugemine. Süstemaatika ongi see probleem, et sa võtad piibli kui lähtekoha, aga sa ei kasuta piiblit täielikult ja piibli konseptsioone täielikult. Äh, teine ja et ei saada piibli materjalis korrekselt ja adekvaatselt aru, Vanast about räägitakse vaestest. The Me räägime vaestest, kellel ei ole raha, the poor can be. Ja vaesed ne võib olla, ka see, kes on, on teatud puudaga inimene või kes on vaesusesse sündinud või paine võib olla, ka see, kes otsustab mitte tööd teha, või keegi, kes otsustab Elada luksuslikumalt, kui neil on see võimalik ja siis see raha saab otsa. Pana testament et ütleb, et vahesed on lesed ja orvud ja puudega inimesed ja ta teeb vahet ka rumala vahel. Rumal või alb on see kes ootab, et teised talle teda varustavad kõigega. Või inimene, kes elab pillavalt. Ja see tõttu ei ole ta lõpuks süüagi. Ja vanas ja uues testamentis on vahe vaese ja arutu või albi vahel. Aga süstemaatika tänapäeval paneb need kaks asja kokku. Nii et süstemaatika ei mõista piibelliku arusaama saama vaesusest. Teine probleem, veel üks probleem süstemaatika on ka see, et neid kategooriad ei valita õigesti. Võetakse piibli andmed ja siis surutakse neid teatud kategooriesse vastavalt sellele kuidas autor soovib Ves probleem on. Südemaatised teoloogid pehitavad sellele, mida teoloogid juba enne teda on ütelnud. Aga probleem on see, et nad ei või seetõttu võivad juba vigastele järeldustel oma teoloogia ehitada. Nii et nende alus on juba nii-öelda viltu sest et see teiste teoloogide arutused võisid olla juba vigased. Ja loomulikult tulevad siia mängu autori oma arusaamad. saamad. Aaste kui ma olin Asburi seminaris ja oli kolledži professor, kes õpetas pühapäeva koolis täiskustas südampäeva koolikirikus. Ja ma õpetasin, et kuidas Jumal meile räägib. Ja professor ütles kolledžist, et mis sa mõttes selle all, et, et Jumal sinuga räägib? Mis ma Jumal võib meiega rääkida otse. Ja ütlesin, et mõnel korral on see ka olnud minu kogemus. Ja siis ta palus, et ma seda kirjeldan ja siis ta kuulas mind enne, kui ta püüdis seda ümber lükata. Ja tema lõppkokkuvõttu oli, oli see, et Jumal ei räägi inimestega täna päeval ja piiblikaudu ta räägib. Ta võib rääkida hümnide ja jumalateenistuse kaudu või lauldu kaudu, aga ta ei räägi otse inimesega. Ja kui inimesel on selline arusaam, siis loomulikult see mõjutab tema arusaamist ilmutusest ja kogu teoloogiast. Nii et see on tema selline isiklik arusaam, mõjutab kogu seda süsteemaatilist teoloogiat, mida ta üles ehitab. Kui inimesel on teatud eelarvamus või, või teatud kindel arusaam, siis ka nende teoloogia tingimata peegeldab seda. Ja nad loevad seda oma aru saama ka Piiblisse sisse. Kas sellest võib üle saada? Ja kas see on kogu süstemaatika probleem? Ma ei tea. Aga nüüd on meil vahetund.